Сідали поруч. Сергій розпочинав розмову, Сашко підтримував, а Максим дивився своїми чорно-шоколадними очима і мовчав. Добігав третій тиждень роботи. Подібні, мов брати-близнюки, дні змінювали свої назви, не змінюючи суті. Підйом – робота, сварки з місцевими, відбій знову сварки, підйом. Після історії із свідками у Софії виникла ідея поговорити з Жорою. Вона навіть підійшла до нього, але наштовхнулась на такий важкий і зневажливий погляд, що не змогла розпочати розмову. Тієї ночі Софія, як завжди, повернулася до кімнати пізно. Зачинила двері зсередини, роздягнулася і пірнула у ліжку. Жабка наче чекала, коли вона засне. Відчинила двері і подалася у своїх нічних справах. За кілька хвилин хтось увійшов до кімнати. Софія зауважила звук та не мала сили аналізувати, гадаючи, що то її сусідка повернулася з недовгих чомусь мандрів. Нараз хтось присів на ліжко. Ще не заснувши і не прокинувшись, Софія пробурмотіла «Що тобі?» «Тебе!» – прошипів чоловічий голос, випустивши при тому хмару знайомого смороду. Миттю посвіжішавши розумом, Софія збагнула безвихідь ситуації. Вона лежала під простирадлом голісінька, бо хто ж у таку спеку одягає піжаму? Ні підвестися, ні закричати, ні сподіватися на милосердя. Пригадалися зовсім недавні череватькові пестощі. Ні, вдруге цього вона не переживе. «Ти хто?» – почала вона тягнути час. «Не впізнала, а зовсім недавно бачилася. Я на тебе зразу око поклав. Чого такій бабі, як ти, без мужика?» «Та є у мене мужик». «Хто? О той ж маркач севастопольський?» «А хіба поганий?» Софія плела абищу, гарячково шукаючи вихід. Нежданий візитер крізь простирадло обмацував її тіло. «А ти смачненька! Ну давай, чи що?» «Що, просто так? Одразу? А раптом хтось зайде?» «Ніхто не зайде під дверима колобок». Почувши своє ім'я, боку відчинив двері і зазирнув до кімнати. Софія скористалася моментом. Ні, я так не зможу. Я зачиню двері. Чого він підглядає? Вона вистрибнула з ліжка, накинула халатик і метнулася до дверей, скориставшись тим, що гострий почав розцібати штани. Та невтім, я битий кавалер зметикував, що вона хитрує. Ти куди, Мишка? Не хитруй, не вийде. Тільки спробуй писнути, я втихомирю. І жоруй мене, лякай. Ніяких базарів ви з ним не базарили. Зі мною жарти короткі. І я п'ять років зону топтав. І всіляких бачив. Він підійшов у притул. І Софія відчула холодний дотик гострого леза десь під сьомим ребром. Водночас слух вловив кроки в коридорі і знайомі голоси «Сергій! Максим!». Вона натиснула на клямку, двері зовні хтось тримав. Холод леза став гострішим, тільки писни. Коліна підступно затрусилася, голос зрадливо затремтів. Цьому виродку море по коліна. Штрикне ножем, потім буде однаково, хто правий, хто винний, хто знову зону топтатиме, а кому на могилі берізку посадять. Одне зрозуміло.